har du lyssnat på netradio.tk. Ja, jag har lyssnat på de här ja. programmen på som det, är bra. Det är ingenting olagligt där va? Nej, nej, nej, det är inget som är olagligt. Du vet nej. så här, så här är det på Ahmed att när man kör på internet, ja. när man kör internet på, från USA, det finns ingen ansvarig utgivare så aha, aha. Det finns ingen ansvarig utgivare så då är det så att den som säger någonting dumt det är den som blir åtalad men den som har programmet det riskerar ingenting ju. Ja, ja, men det är bra. Ja, du... Men du, du skulle kunna skicka till exempel, kanske, ska vi säga, 20 cassetter kan du skicka till, mig, till min postbox ju. Ja, gärna, gärna. Frå, gärna från nattsändningar. Bra, bra. Ja, de är väldigt spännande. Ja. Okej. Okay. Det är kul det här med Skype, för jag har inte alls fått det här att fungera förut. Alltså. Man kan ju göra sådana här provsamtal, då, men nu har jag fått det här att fungera. Och ja, du kan ju ringa mig under veckan här så spelar vi in ett samtal då. Absolut, vi kan ja. göra det. Och då har du hunnit och installera programmet, Skype Recorder. Det är precis klart här nu. Det här rekordet här. Bra, rekord, bra. här bra, bra. Eh, vet att, du, du klickar ja. bara på rydda punkter där Du då börjar din banda. Och sen ja. du kan du välja uh, en uh, map det du ska, ska sparas varje mån. Det var lite svårt att höra vad du sa där, men, men, men ja. nu, har, nu, har jag, nu har jag det här programmet på datorn här. Bra, bra. Men du, vis, vet du, ja. vi gör så här att jag ja. ringer dig Antingen ikväll eller nej, imorgon. Jag är ganska trött Ring mig under veckan här på kvällen Så, spela, så gör vi, ett, vi kan spela in ett samtal på en timme om du vill Okej okay, vi Du vi sända ut det på internet Och sen kan man lägga ut det på närradion Också på Stockholms närradio bra. Och du, du, får ju, du, du får ju Du får ju kritisera Israel och zionismen Men du får, du får ju inte hetsa mot judarna liksom. Nej, nej, nej, nej. Ja, du, du, vet, du vet ju ungefär vad du får säga Oj, oh, ja. <coughs> ja. Ja, okej. Okay. Ja. Ah. Jag har märkt också att jag är min Facebook jag är påsiktigare nu. Ja, ah, ja. Ah. Okej. Okay. Ja, ah, det är bra. Hej då. Jag då. Tack, tack. Hej, hej, hej. Hej då. Hej. hej.